Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Amma ba'am Fa'a'udhu billahi minash shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ala asli inna la insana la fi khusrin illa alazina amuna wa amilis saliha wa ta'rasabil haqir wa ta'rasabil sabr. Sadaqat Allah al-Azim Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man sallaka tarikan yaltamisu fihi alman Saharallahunahu tarikan ila jannah Atau kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ya Alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT Kerana masih lagi dia beri kesempatan, kemampuan Untuk kita meneruskan pengajian kita Dan insyaAllah ni kita akan uh, Sambung kitab fiqah kita Dan sebelum tu, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Allah Nabi Al Mustofa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, Al Fatihah. A'udzu Muka surat 274 Bismillahirrahmanirrahim Bab zakat fitrah Sebab apa dia bahas, dia bahas bab ni sebab dia ada kena mengena dengan Sebelum ni kita bahas mayang hari raya kan Jadi dia masukkan bab zakat fitrah ni Dalam bab ni lah Bismillahirrahmanirrahim Pengertian Zakat fitrah ialah harta pada kadar tertentu yang wajib dikeluarkan ketika terbenam matahari Pada hari terakhir Ramadhan Dengan syarat-syarat tertentu ke atas setiap mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya Jadi zakat fitrah ni, kewajipan dia. Kalau tak silap saya lah, mazhab syafi'i saja kot. Mazhab-mazhab lain dia. Itu nanti dibahas dalam bab zakat yang sebenarnya dalam jilid. Jilid kedua nanti. Biasanya zakat harta lah. Zakat emas, perak, harta perniagaan. Hmm. Tapi ni kita <coughs> Mazhab Syafi'i ada dua zakat, satu zakat perniagaan harta dan sebagainya. Yang kedua zakat fitrah. Dan zakat fitrah ni dibayar diwajibkan ketika terbenam matahari pada hari akhir Ramadhan Besok tu nak rayalah. Jadi wajibkanlah di situ. Dengan syarat-syarat tertentu ke atas setiap mukallaf. Lah. Islam balik dan berakal Dan orang yang di bawah tanggungannya Jadi seorang bapa, Dia kalau ada lima orang anak Maka dia perlu Perlu bayar lah. Untuk tanggungannya, isteri Tak kira lah siapa saja yang di bawah tanggungannya Dia kena bayar Ini mukallaf Pensyaratannya, masyur dalam As sunnah bahawa zakat difardukan pada tahun kedua hijrah, iaitu pada tahun difardukan bulan uh, puasa bulan Ramadan. Dalil wajib zakat fitrah ialah Hadis sesuatu bukhari dan muslim lafaz hadis oleh muslim daripada ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya. Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas setiap orang sama ada orang yang merdeka atau hamba lelaki atau perempuan daripada kalangan orang-orang Islam dengan satu gantang tamar atau satu gantang gandum dalil cuma nanti ukuran-ukuran tu lepas ni dia beritahu lah Tu hadis tu zaman tu lah gantang, tamar tu kurma, gandum kita Malaysia beras. Nanti dipahaskan. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang, uh, zakat fitrah diwajibkan dengan tiga syarat. Yang pertama Islam. Oleh itu tidak wajib kata orang kafir dengan suatu kewajipan yang dituntut di dunia ini berdasarkan hadis terdahulu daripada Ibn Ammar Azim. Yang kedua terbenam matahari pada hari akhir Ramadan Oleh itu, sesiapa yang meninggal dunia Selepas terbenam matahari pada hari tersebut Diwajibkan zakat fitrah ke atasnya Sama ada dia mati setelah dia mampu mengeluarkannya Atau mati sebelum daripada itu Tujuan dia bagi apa? Masa ketetapan tu Misalnya orang Bila dia mati tak sempat bayar maknanya waris dia lah. Akan bayarkan gantuk dia lah. Misalnya dia mati pukul 8. Kan? Matahari itu 6. Anggrib 7.30 kan? Lebih kurang. 7.25. Dia mati pukul 8. Maknanya dia, dia dah kena kewajipan tu. Waktu dia mati dah sempat bayar kan? Maka waris kena bayar lah. Tolong bayarkan gantuk dia lah. Daripada harta dia. Ini berlainan dengan sesiapa yang dilahirkan selepas terbenam matahari. Dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Begitu juga sesiapa yang mati sebelum terbenam matahari, dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Berlainan pula dengan sesiapa yang dilahirkan sebelum terbenam matahari, dia diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Bayi itu tak bayar lah, mak bapak dia dah bayar kan? Cuma dia punya apa dia punya dia punya tempoh dia tu. maknanya kalau <coughs> ukurannya matahari terbenam pada hari terakhirlah Ramadan esok nak raya kan. Okay, bila matahari terbenam akhir Ramadan tu siapa yang dia apa ni apa, uh, kita ambil yang lahir dulu lah Yang mati dulu Siapa yang mati selepas terbenam matahari Maka dia wajib Kalau mati sebelum terbenam matahari Tak wajib Tentang? Maksudnya dia tak sempat hidup selepas uh, Matahari terbenam lah Maka dia tak wajib kalau dia sempat hidup walaupun 5 minit misalnya selepas matahari terbenam dia diwajibkan tu dia mati <coughs> maka kewajipan tu dia dah terkena dah. <coughs> Tapi kalau yang lahir kalau dia lahir <coughs> uh, selepas di sini dia kata sesiapa yang dilahirkan sebelum matahari terbenam dia diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia dilahirkan selepas terbenam matahari tidak di Wajibkan Faham tak? Ingat tu je lah ha. Tak orang tu <laughs> Siapa dia? Bayi lah Dia tak kira apa? Maknanya dia bukan kira apa Dia bukan bayi tu lah yang bayar Mak dia lah bayar Haa ha. Ah, ha, kalau bayi ni nak bayar lari semua orang jadi maknanya bagi sesiapa lah yang mempunyai tanggungan termasuk hamba yang Islam yang ketiga memiliki harta yang melebihi keperluan makan untuk diri ...dan tanggungannya pada hari raya dan malamnya. Serta keperluan untuk tempat tinggal dan khadamnya jika dia memerlukan kepada khadam. Khadam ni membantu. Ada makanan lebih lah. Kalau dia ada pun cukup-cukup je. kan? Makanan tu cukup-cukup saja untuk dia dan keluarga yang di bawah tanggungan dia makan pada malam tersebut dan besok hari raya... Sampailah sebelum terbenamnya matahari pada hari tu. Ha, itu tak, tak wajib lah. Itu tak wajib. Tapi kalau ada lebih, wajib lah. Kita keluarkan. <tuh> Tahu eh? Ukuran, ukuran tu maknanya cukup-cukup makan lah. Sekiranya dia untuk malam tu dan besoknya dia dan keluarga dia makan yang orang kata apa. Uh, yang sekadar biasalah normal kemudian ada lebih ha, maka di situ dia wajib kalau dia ada cukup-cukup je malam tu makanan dan besok hari tu sebelum matahari terbenam hari raya tu makanan tu cukup-cukup je untuk keluarga dia <coughs> maka dia tak wajib lah keluarkan dekat tapi tak ada kot zaman sekarang ada <laughs> insyaAllah kan adalah mungkin di tempat-tempat yang lain, di kampung-kampung, di negara-negara yang sikil kan. Maka dia tak wajib lah. Maka tu orang, cash pagi-makan pagi, cash pagi, petang-makan petang kan. Dia ada cukup-cukup je. Kena pula raya cuti. Kan? Ada lebih, wajib-wajib keluarkan lah. Dia punya berapa banyak nak kena bayar tu, nanti dia beritahu belakang lah jika hartanya tidak mencukupi untuk perbelanjaan atau nafkah pada hari raya dan malamnya untuk diri dan orang-orang yang di bawah tanggungannya maka dia tidak dikenakan zakat fitrah jika dia mempunyai harta yang cukup untuk hari raya dan malamnya tetapi tidak cukup untuk hari-hari selepas itu dia diwajibkan juga menggunakan zakat fitrah dan alasan tidak cukup untuk hari-hari supaya itu tidak diambil kira dia ada cukup-cukup dan lebih itu dia kata dia nak simpan untuk hari-hari kedua, hari ketiga, itu pengalasan lah. itu uh, diwajibkan juga untuk dia keluar tapi nanti ada orang dia diwajibkan untuk mengeluarkan tapi tak boleh menerima menerima zakat, ada yang dia tak wajib keluar zakat dan dia boleh menerima zakat, tidak ada orang dia wajib keluar zakat dan dia boleh terima zakat itu nanti apa neh? Ada ukuran lah kalau di sini kita di di apa di Malaysia ni ukurannya PPZ lah yang akan buat. Tapi boleh juga kita apa? Kita bagi terus kepada orang, tapi pastikan betul-betul lah mana yang layak untuk terima zakat tu. Pastikan kita bagi kak dia dia layak. Kalau kita bagi kak dia dia tak layak zakat kita tak sah. Ha kita tak boleh main bagi je kat sekati kita. Kan? Lepas tu senang kita kita bayar dekat PPZ dekat dekat amil lah. Sebab apa? Bila kita bayar dekat Amel. jadi selesai lah kewajipan kita. Tapi kalau kita sendiri yang bayar pun boleh, tapi pastikan orang yang terima zakat tu layak menerima zakat. Daripada lapan golongan tulah, lapan asnaf tu kan. Fakir, miskin, dan sebagainya, yang lapan golongan tu, ibnu sabil kalau kita bagi dekat salah orang, tak layak. Tak sah dekat kita. Jadi, kewajipan tidak gugur. Nah, kita memang betul-betul tahu jiran kita tu memang dia ni miskin betul, tak ada makanan. Ha, itu kita bagi tak apa. Memang dia layak kan? Kita pun tak pasti dia layak atau tak layak. Takut-takut zakat kita tak sah. Gulungan yang... Seseorang mukallaf wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka. Sesiapa yang cukup ketiga-tiga syarat di atas wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya orang yang di bawah tanggungannya seperti kedua ibu bapanya, datuk, nenek, anak-anak dan istrinya. Tapi kalau anak tu dah bekerja, bukan di bawah tanggungan dia, maka dia tak perlulah yang, yang yang anak tu sendirilah yang akan keluarkan zakat siapa sahaja yang di bawah tanggungan macam orang tu mak bapak dia dah tak kerja kan dia pula tanggung mak bapak dia maka dia kena keluarkan untuk mak bapak dia datuk, nenek yang masih, yang masih hidup di bawah tanggungan dia juga maka dia kena wajib juga bayarkan anak-anak dan istrinya oleh itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah kepada anak yang sudah baligh yang mampu berusaha sendiri mencari rezeki. Dan juga kepada sesiapa sahaja dari keluarga terdekat yang tidak ditaklifkan kepadanya untuk memberi nafkah. Yang bukan di bawah tanggungannya. Malah tidak sah mengeluarkan zakat fitrah bagi pihak mereka kecuali dengan izin dan sebagai wakil mereka. Ya. <tuh> Maknanya... <tuh> anak kita yang dah balik berarti dia pun sebenarnya berkewajipan untuk mengulakan zakat juga kerana dia mampu berusaha mencari rezeki tapi biasanya kan dia yang belajar masih belajar lagi masih sekolah lagi masuk universiti misalnya dia tak ada, dia tak kerja kan maka kita wakil lah kepada dia izin ni maksudnya secara secara apa, secara apa ni, dah tahu lah biasanya kan, dah faham-faham lah macam tu, tak perlu nak sebut pun boleh, izinkan mak ya, ayah ya, untuk tolong bayarkan <kayat leastilakan> zakat, Ta tentu eh silakan ataupun dia mampu juga dia dah mampu dia kerja tapi kita nak bayarkan, boleh lah sebagai wakil je lah dia sibuk misalnya, dia urusan tak lepas nak bayar kan, kelang kabut kelang kabut, lalas seminit, Allah tak bayar lagi zakat ah ha, duit telefon tolong bayarkan boleh juga ha, lepas tu nanti citalah macam mana Tadi biasanya sikit je tak banyak pun 2.4 kilo eh hmm. tapi sekarang dah tukarkan kepada duitlah 2.4 kilo beras berapa ringgit je jika dia mampu jika dia mempunyai sedikit kemampuan yang tidak mencukupi untuk semua Kaum keluarga yang diberada di bawah tanggungannya, maka dia hendaklah mendahulukan dirinya, kemudian isterinya, anaknya yang kecil, ayah, kemudian ibunya dan seterusnya. Anaknya yang telah dewasa, yang tidak mampu berusaha sendiri mencari rezeki. Itu dia punya apa? Urutan dia lah. Dia ada makanan cukup. Dia, dia, dia asingkan lah makanan yang untuk dia dan keluarga di bawah tanggungannya cukup, dia asingkan cukup-cukup lepas ada balance balance tu pula baki tu pula tak cukup untuk bayar untuk semua orang jadi dia kena utamakan diri dia tu lah kemudian isteri dia anak dia yang kecil ayah dia kemudian ibunya dan seterusnya anaknya yang telah dewasa yang tidak mampu berusaha sendiri mencari rezeki. Itu dia punya untuk urutan. Faham? Eh? Ini bagi orang yang ada cukup-cukup saja. -cukup lepas tu balance pun tak cukup untuk bayar semua. Maka bayar kena bayar juga. Cuma nanti bagi pihak siapa yang dia bayar itu, ha, urutan itu mula-mula diri dia, lepas tu isteri dia, lepas anak dia. Ayah, kemudian ibunya dan seterusnya anak ni yang telah dewasa, yang telah mampu berusaha mencari rezeki sendiri. Zakat fitrah, jenis dan kadarnya. Jenis dan kadar zakat fitrah ialah segantang makanan asasi bagi sebuah negeri yang mukallaf itu bermukim. Ini berdasarkan hadis Ibn Omar yang telah lalu dan hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abu Shah al-Khudri katanya... Kami telah mengeluarkan zakat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Raya Fitrah segantang makanan. Makanan kami ialah gandum, anggur kering, keju dan tamar. Tamar ni kurma. Kita Malaysia beras. Lah. Gantang yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyamai empat cupak. Ia menyamai tiga altar atau lebih kurang dua. 1400 gram, maknanya 2 kilo 400 gram tu sekurang kurangnya lah 2 kilo 400 gram, apa ha, 4 lah 675 gram lebih kurang satu cupa lebih kurang 675 gram, jadi 4 cupa lebih kurang 2 0.4 gram maknanya 2 kilo 400 gram tapi kita pakai inilah <coughs> duit sekarang kan dia letak beras kat sebelah tu jadi duit yang kita bayar ni sebagai ganti kepada beras tersebut lah. makanan asasi di negara kita, negara pengarang lah pengarang kitab ni Syria sekarang ialah gandum. Jadi kita beraslah. Oleh itu zakat fitrah yang wajib ke atas setiap individu ialah sama dengan tiga alta. Alta ni ukuran pengarang kitab ni lah punya negara. Dalam Mazhab Imam Syafi'i, ia tidak memadai jika dikeluarkan dengan nilaian. Yakni ni duit lah. Bahkan mesti dikeluarkan makanan asasi bagi sesebuah negara itu sendiri tak boleh kena pakai beras juga ikut fatwa yang utama. Walaubagaimanapun di zaman sekarang tidak mengapa mengikut mazhab Abu Hanifah. Imam Hanafi radhiyallahu anhu dalam masalah tersebut iaitu harus mengeluarkannya dengan nilai pertukaran nilai dia 2.4 gram beras ada 2.4 kg beras berapa ringgit? Ini kerana pada hari ini mengeluarkannya dengan nilai yang lebih memberi manfaat kepada orang fakir daripada makanan asasi dan lebih dekat untuk mencapai matlamat yang diharapkan. Jadi kita kena ingatlah dalam fiqah ini, dalam syariah ini ada makasid dia. Tujuan dia, maknanya tujuan diberikan zakat itu untuk membantu orang miskin. Jadi zaman sekarang, dia kalau kita bagi kat dia beras. Apa tak ada, apa pun tak ada. Nak masak beras pun tak boleh nak makan. Kan, contohnya lah. Jadi, jadi masalah pula dah, Bagi makan beras tak boleh. Jadi bagi duit, bila bagi duit, <coughs> maka dia boleh manfaatkan lah duit tu untuk membeli makanan. Ikut pakai mazhab Hanafi. Ada juga mazat imam Sebenarnya ulama' mazat syafi'i Ada juga di antara ulama' mazat syafi'i Yang Beristihad ataupun punya pendapat Yang sama dengan imam buah nifah Jadi kita kan bayar Sekarang ni mazat misya ni Bayar, pakai duit lah Bila nak bayar? Waktu mengeluarkan zakat fitrah Waktu wajib, tengah. Eh. Waktu wajib telah pun kita nyatakan, iaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Bila terbenam matahari itu kewajipan itu bermula di situ. Tapi waktu harus mengeluarkannya ialah di sepanjang bulan Ramadan dan hari raya pertama. Waktu kan kita bayar awal. Tak apa, harus. Masalah apa? Pagi tu, malam tu juga nak bayar semua orang, buat tu nak agihkan bila pula? Kasihan orang miskin tu tak dapat raya pertama. Raya ketiga boleh beraya. Nak sampai duit dekat dia tu. Sebab sekarang kan boleh proses PPZ, prinsip pungut kumpul semua nanti lepas tu di di bahagi, di apa, dicari orang yang layak terima, lepas tu, baru diberi. Proses tu panjang. Jadi Haruslah sepanjang Ramadan tu bolehlah kita keluarkan zakat. Sampailah pada hari raya pertama sebelum matahi terbenam. Waktu sunat mengeluarkannya ialah pada subuh hari raya sebelum keluar untuk sembahyang hari raya. Ini dinyatakan dalam hadis Ibnu Umar R.A. dan juga dalam hadis Ibn Al-Bukhari. Jadi pagi tu kan orang miskin nak beraya tak ada makanan. Pagi-pagi lagi dah pagi kat dia kan. Ini kalau kita jumpa lah orang miskin yang betul-betul miskin dan kita pastikan dia betul-betul miskin, -betul, kita bagi pagi tu. Jadi dia dapat pagi tu, dia gembira lah. Kan? Ha, pagi tu kan haya-haya kan. Jadi dia dia ni <tuh> tak cukup duit kan miskin. Dapat pagi tu, ha, dia jadi sekonok lah. Pagi sebelum tu, habis lah. <tuh> Hadis dia dan pagi dia, memerintahkan supaya kamu mengeluarkan, menunaikan zakat fitrah sebelum orang ramai keluar pergi sembahyang. Waktu makroh mengeluarkannya ialah selepas sembahyang hari raya hingga akhir hari raya. Ha, itu makroh lah. Dia kan pagi-pagi itu makan kan. Jadi orang miskin pagi-pagi itu apa pun tak ada. Lepas raya pun pagi. Sekiranya ia melewatkannya, melambatkannya sehingga selepas dari itu yakni selepas terbenam matahari pada hari raya, maka dia berdosa dan wajib mengkodokkannya. Waktu habis lah. Kodok. Kena, kena bayar juga cuma tapi dosa. Kena melambatkan lah. Macam semayang juga lah. Meninggalkan. Kan? kena melambatkan terketap kena kotak je lah, tapi berdosa lah perkuatan tu kalau dia tak sekarang tapi semayang tu lain <coughs> kalau zakat tu kan tempoh dia tu sebulan tu tempoh dia sebulan tu harus waktu harus tu kan sebulan tu tak bayar-bayar juga ok tu saja bab zakat fitrah hmm. faham eh simple je lah mudah bab ni tak banyak tak banyak apa tak banyak tak banyak persoalan lah kita ikutlah ikut perkembangan sekarang laman sekarang ni dah disediakan bulan puasa sepanjang bulan puasa tu dah disediakan amil-amil zakat yang, yang, yang penting kita tahu berapa orang yang di bawah tanggungan kita kemudian kita pergi bayar lah misalnya kita, kita kan, kewajipan tu berlaku kan tadi kan seperti dia hidup sampai matahari kalau dia meninggal sebelah matahari terbenam maka dia wajib kalau dia meninggal sebelum tu tak wajib bayi pula nah itu kes lain lah kita bayar awal-awal misalnya kan tapi tiba-tiba orang tu dia meninggal sebelum matahari terbenam maka kan tak wajib takkan untuk balik kot kan kira kira dah dapat pahala lah tu cuma bayi itulah, kalau bayi tu lahir Kan, Mana kita kena tambah sentuk satu Satu orang je lah lagi tu je lah Dan sekarang ni kan dipakai pakai apa Dia pakai duit Lepas tu dia bagi kupon lah Diselesailah kita punya kewajipan Dia yang akan, akan mengagih agihkanlah kepada Golongan yang layak untuk menerima Zakat fitrah itu yang saya cakap tadi, boleh. Tapi kita pastikah dia adalah orang yang layak menerima zakat? Takut-takut kita kita tersalah bagi kepada orang yang tak layak terima zakat, zakat kita pun tak sah. Eh, tanya semua saya layak. <laughs> kita tanya orang semua, eh aku layak. <laughs> lapan golongan tu, lapan golongan. Kalau ikut Mazhab Shafi'i, kita kena memberi kepada setiap daripada lapan golongan itu dan setiap golongan itu tiga orang sekurang-kurangnya ha. ha. itu yang lebih baik kita kumpulkan pada amil bila semua dah terkumpul amil itu kan memberikan zakat pada penduduk kampung tu sendiri dan dia bagi setiap golongan yang ada pada kampung tu lah daripada kala 8-8 tu ada 8-8 tu dia kena bagi dan setiap golongan tu sekurang-kurangnya tiga orang kita kan nanti, kita nak bagi kat orang ni kan kacau dia punya apa? Kacau dia punya sistem. Takut yang ni dah dapat kita bagi, dapat lagi. Mungkin benda tu tak tak cukup lah kadang-kadang katakanlah tak cukup untuk membahagikan kepada semua golongan. Ha, nanti kan berlaku kalau kita pula pergi bagi asing. Nanti kan orang yang senarai nama tu kan, nanti kita tak bagi tahu dia dah dapat, dia dah bagi bukan nanti bila Amel agih kemerdekaan dia dia dapat lagi pula yang lain pula tak dapat. Kan? Okay. untuk menyelang biar benda tu berjalan dengan lancar, biar semua sama rata dapat, mudahnya kita bagi pada Amel. Sebab tu disediakan sistem Amel ni supaya mudah. Kalau kita sini bagi mana tu tiba-tiba semua orang semua orang bagi kat dia tu seorang ni. Kita bagi orang tu bagi, yang, yang ni bagi semua orang bagi kat dia tu seorang ni. Sebab mungkin nampaklah dia ni, ataupun dia ni baik ke apa, tak tahu lah malam-malam, semua bagi, ni bagi kat dia, yang ni bagi, ada lagi banyak lagi orang miskin kat sana, tak dapat, manalah tahu kan, misalnya lah, ha. jadi boleh pun tak boleh, semua lebih, kata apa, lebih baik lagi kita bagi padamai, biar dia yang uruskan, bagi dia tahu, okay. dia, dah, dia dah senarai kan, semua orang miskin, fakir, okay. bila dia dah terkumpul seluruh zakat tu, mereka dia akan mengagihkan Sebab zakat dalam bahasa syafi memang hanya untuk Kawasan itu Itu bukan bukan tanggungjawab kita Apabila kita menyerahkan kepada Amil Berarti zakat kita dah sah Kalau Amil buat penyelewengan Itu dosa dia tanggung Dosa itu dia yang tanggung ha. Kita Ya, ha, masuk poket amal dia sendiri. Ah. Ha. Tak apalah dia masuk poket dia sendiri, besok kat padang mahsyar dia tahu lah macam mana, kan? Tapi kita sah dah. Kita bila dah menyerahkan zakat kita kepada Amal dah akad tu kan, selesai lah. Dan zakat ni sebenarnya yang disalam kita berakad tu semua tu tak ada apa pun. Tak ada wajib tidak disyaratkan kerana sahaja aku menunaikan zakat kepada sekian-sekian tak ada itu saja je officially lah, aku tunjuk kata, Cik, kita membayar bayar kan Aa, tak ada dalam, dalam syariat, dia wajib perlu, perlu ada, sebab kita niat pergi tu pun dah nak bayar zakat lah. dia tak macam semayang, semayang kena tak berus boleh, soli, waktu itu dalam hati niat, zakat dia sajalah dia buat pun itu nampak macam formal sikit, kita bayar zakat Kalau kadak itu kena bayar dengan bayaran yang sama juga ke? Semayang, zuhur, empat rakan kita, tinggal kena kadak, empat rakan? Lima? Kenam? Bayaran sama tak? Berubah. Bayar lebih pun tak apa. Kalau lebih jadi setekah, pahala. Soalan kalau hari raya jatuh pada hari Jumaat. Zaman kita wajib lah. Zaman dulu ada satu fatwa yang mengatakan, Kalau lah orang, dia dulu satu mukim tu satu masjid. Dan mukim tu luas. Jadi kalau orang yang pergi ke solat hari raya di masjid, Jauh perjalanan pergi dia dan jauh perjalanan pulang dia. Sejak lagi tak sampai duduk, dia nak kena berjalan semula pergi ke, Semangat Jumaat balik. Maka tak wajib pergi dia main sudah hoje. sekarang nama Iskandari lah. 5 minit je naik motor. <laughs> Jalan kaki pun sampai, ha. Tak, dia, dia kalau dia pergi salah satulah. Kalau dia pergi, kalau dia pergi solat hari raya, berarti dia tak dia tak wajib itu. Salah so, melainkan kalau dia menetap di situ. Adik ha, pergi semayang raya kat masjid tu, kemudian dia duduk di bandar tu, di dia di tempat masjid tu sehingga masuk waktu Jumaat, maka dia wajib Jumaat. Tapi kalau dia balik dan perjalanan pergi balik ke masjid semasa dia menunaikan solat hari raya tu kemudian nak pergi semula ke ke masjid untuk menunaikan Semang Jumat waktu dia tu seolah-olah -selal macam pergi balik tak tahu duduk kena pergi balik kalau dia lah tak sempat Semang ah ha, itu tak wajib lebih lama sekarang tak ada lah zaman sekarang semua ada motor, ada bar, ada teksi kan orang dulu jalan kaki jalan kaki berkilo-kilo ha? Ha. Hukum ni wajib Tak hmm? Dia pilih salah satu Dia mazhab apa <laughs> Cari eh Tanya dia call siapa tu ha. Ada dalam kitab tu dalam ni, Asnal Matalik Iman Zakari Ansari Tak banyak kitab bahas tak ni Saya cari puas tu Ada dalam satu kitab Asnal Matalik Iman Zakari Ansari uh, Syarah kepada Ar-Raud Dan ringkasan Ar-Raud tu Kepada Ratatul Talibin Dekat tu je, cari-cari cari kat situ je ada. Banyak kitab tak ada bahas ni. Eh, Ini dia, dia kata itulah dia punya hukum ni. Kalau lah perjalanan orang tu nak pergi sembang, pergi masjid yang di mana ditunaikan sembanghara dan dari, di situ juga ditunaikan sembayumah, perjalanan pergi dan balik dia tu menyebabkan dia pergi, betul dia balik-balik tu tiba dia nak kena pergi balik tu, sampai dia tak ada masa untuk apa? Untuk dia duduk kan. Takkan baru duduk 10 minit tiba dia nak kena jalan balik pergi sembang Jumaat kita jangan fikir kita lah zaman ni zaman dulu lah punya hukum orang dulu dah pergi Semayang jumaat pergi masjid jauh jalan je lah jadi dia tak wajib kalau keadaan macam tu tak wajib tapi kalau sekarang masjid depan mata azan pun dengar wajib Masjid Semayang jumaat. malahan Semayang jumaat itu lebih wajib daripada Semayang Raya dia tak pergi Semayang Raya tak apa haa Taman sekarang ni susu, sorry, Tak tahulah kot ada kot di Kampung-kampung cowok mana je Di Singapura masih jauh-jauh Kalau memang Perjalanan pergi itu menyebabkan dia Tak sempat nak buat apa-apa Maknanya dia tak wajib Aa, Lebih baik ambil jumat Tapi kalau misalnya dia dah terpergi Semangat Raya Lepas tu dia balik, sampai sampai rumah tengok dah berapa-berapa ni, kalau berjalan sampai sana nak kena berjalan sekarang, tak sempat, hari-hari tak sempat, nak apa-apa kan, raya kan, hari tu hari-haya. Nak kena pergi berjalan balik. Tapi ha, tak wajib. Tapi kalau dia duduk di masjid tu, mana dia tak balik lah. Dia duduk di kawasan masjid atau dia beraya di sekitar masjid tu, ha, wajib. tapi kalau dia dah balik, dah perjalanan pergi itu menyebabkan satu-satu lagi perjalanan yang jauh bagi dia. Dia kena pergi awal, pukul 11, dia dah kena bertolak kan. Nak kena berjalan 2 jam. Ha. jadi hari tu bukan hari raya pagi dia hari sensara <laughs> nak pergi semayang pun dah jalan 2 jam pergi balik 2 jam tu nak kena pergi jemaat pula lagi 2 jam, tak larat ha? itu tak apa sekarang macam zaman masjid bersepah sini kan, semayang raya buat kat sini ya, semayang jemaat kat depan tu sikit ha, tak ada alasan ha? ok dah cukup Bak korban, ini pun pasal ada kemengen dengan semayang hayi-ayi adha kan, jadi dia masukkan bak korban dalam bab ni. Pengertian, ada setengah-setengah kitab dia cerita bak korban dalam bab haji, tapi kitab ni dia bahaskan bak korban dalam bab semayang hayi, sama je Pengertian korban ialah binatang yang disembelih yang terdiri daripada unta, lembu atau kambing Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pada hari raya Hari hajilah Dalil dicariankan Dalil dicariankannya ialah firman Allah SWT Fasalli lirabbika wanhar Inna atina tu kan maka dirikanlah sembahyang kerana Tuhanmu dan berkorbanlah Al-Kawthar, ayat yang kedua maksud berkorbanlah mengikut pendapat yang paling sahih ialah mengorbankan atau menyemeleh binatang, korban yaumun nahar, kan dia panggil yaumun nahar, raya haji selain daripada Aidul Adha, ataupun dia panggil yaumun nahar, disitu wanhar, korban, hari raya korban Al-Bukhari dan Muslim meringatkan Nabi SAW telah berkorban dengan menyembelih dua ekor kibasi, kibas ni kambing, kambing apa? Kambing biri-biri yang berwarna putih dan bertanduk. Baginda sendiri yang menyembelih kedua-duanya dan Baginda telah menyebut nama Allah, bertakbir sambil meletakkan kakinya di atas tengkuk kibas tersebut. Hikmah disyariankan. Seharusnya diketahui bahawa korban merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hikmah serta faedah bagi sesuatu ibadah selain, daripada, selain dari hikmahnya untuk menyatakan pengabdian diri dan tunduk kepada Allah merupakan satu perkara yang pasti ada pada setiap ibadah ibadat yang disyariankan. Di antara hikmah yang paling unggul dan jelas yang berkait dengan ibadah korban ialah untuk menghidupkan erti pengorbanan yang besar yang telah disanakan, dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam Ketika Allah mengujinya dengan perintah supaya menyembelih anaknya. Kemudian Allah SWT menembusnya dengan satu penyembelihan. Yang agung yaitu seekor kibas yang diturunkan oleh Allah Dan memerintahkan Nabi Ibrahim AS menyembelihnya sebagai tebusan kepada anaknya Semuanya berlaku setelah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail Berusaha melaksanakan perintah Allah dengan keimanan yang benar dan yakin Antara hikmah perbat ini adalah untuk mengenang semua lelah peristiwa Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya Kemudian dia berjaya melaksanakan apa ni perintah Allah tersebut tetapi penyembelihan tersebut tak tak jadilah maknanya Allah tidak mengizinkan pisau itu melukai leher Nabi Ismail AS. kemudian Allah gantikan dengan seekor kibas Selain daripada hikmah tersebut ibadat korban juga mengandungi pengertian pertolongan kepada orang-orang fakir dan orang yang memerlukan pertolongan serta dapat menambah rasa gembira kepada mereka, ahli keluarga dan tanggungan pada hari raya. Dengan itu akan lahirlah ikatan persaudaraan Islam yang kuat antara individu dalam masyarakat Islam dan dapat menanam semangat hidup bermasyarakat dan rasa kasih sayang ke dalam hati mereka. Jadi korban tu daging-daging tu diberikan kepada fakir-fakir miskin lah. Nanti dia bahaskan bab lagi laging Itu hikmah dia. Dia kita berkorban bagi yang mampu. Hukum dia semua nanti bawah dia. Hukum korban. Hukumnya sunat mu'akat dan boleh menjadi wajib dengan dua sebab. Hukum asal dia sunat mu'akat. Dan dia berubah menjadi wajib. Yang pertama, apabila seseorang mengisyaratkan kepada binatang miliknya yang sesuai untuk korban. Seperti dia menyatakan ini korbanku atau aku akan korbankan kambing ini ketika itu korban menjadi wajib ke atasnya. Kalau dia dah menentukanlah maka jadi wajib. Yang kedua apabila dia mewajibkan ke atas dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan korban. Seperti dia berkata wajib ke atasku korban kerana Allah kerana itu korban menjadi wajib ke atasnya bagaimana jika dia mewajibkan mana-mana ibadah lain ke atas dirinya kerana perbuatan tersebut merupakan nazar yang wajib ditunaikan ini dia bernazarlah dia nak korban, jadi wajib nanti ada pembahasan kalau yang wajib yang macam mana daging dia nak buat kalau yang sunat daging dia macam mana nak buat boleh ambil, tak boleh ambil bagi kat siapa ini dia akan bahas nanti yang mana dua lah. Dua keadaan jadi wajib. Dia menentukan binatang tu untuk dikorbankan. Dan yang bawah tu nazar lah. Siapakah yang dituntut supaya berkorban? Sesungguhnya korban disunatkan kepada sesiapa yang mempunyai syarat-syarat berikut. Islam. Oleh itu tidak ditujukan kepada bukan Islam. Yang kedua baligh dan berakal oleh... Oleh itu orang yang belum balik dan tidak berakal gugur taklif tersebut daripadanya. Ini teknik sunat? Apa nama hukum sunat maka tu tidak ditujukan kepada dia lah, kalau dia belum lagi balik dan, berakal, dan dia bukannya orang berakal. Yang ketiga berkemampuan dengan memiliki harta yang lebih untuk korban iaitu melebihi daripada nafkah untuk dirinya dan mereka yang tinggal di bawah tanggungannya sama ada makanan, pakaian dan tempat tinggal pada hari raya dan hari-hari tashriq jadi selama 4 hari tu kalau dia cukup makan, cukup pakaian, cukup segala-galanya dan ada lebih harta dia maka dia bolehlah dia boleh beli eh, sepertujuh daripada bahagian korban ke ataupun semua sekali tujuh bahagian pun boleh dekat bawah ada nombor dia cerita lagi itu siapa yang dituntut untuk korban ya uh, binatang yang disyari, disyariatkan untuk korban tidak sah korban kecuali dengan unta atau lembu lembu ni termasuklah kerbau lah atau kambing ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa likulli ummatin mansakal liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum mimba'atil an'am dan bagi tiap-tiap tiap umat kami syariah syariatnya penyembelihan korban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternakan. Jadi di-highlightkan di situ ala anam yang ini binatang ternakan yang telah direzikikan Allah kepada mereka. Al-Hajj ayat 34. Perkataan binatang ternakan yang al-an'am. Sebagaimana dalam ayat di atas bermaksud tidak terkeluar daripada tiga jenis binatang ternakan iaitu unta, lembu dan kambing. Juga berdasarkan bahawa tidak dinakalkan, tidak diruayatkan. Daripada Nabi SAW dan para sahabat bahawa mereka berkorban dengan binatang lain tak ada pula kan dia korban ayam. Semer. Ha? Rusel pun tidak. Dia tiga tu ketiga tu saja. Unta, lembu, kambing. Dan kerbau tu termasuk lembu lah. Rusel boleh lah kita ganti. Boleh eh? Kita buat. Kita dah nak khatam ni, eh? tak lama lagi. Ha, kita korban rusel lah. Yang cadangan tu boleh lah. Lek. Ada orang banyak usaha ke? Di rumah? Oh, bapak tokel usaha? <laughs> Siapa pernah makan tegi yang usaha? Hmm, tak pernah ni Ha, seorang je pernah Kami dah dengar usaha dah terliur lah Ha <laughs> Boleh eh? Boleh? <Berseri? laughs> uh... Haa yang paling afdal ialah unta manusia adalah. Kemudian lembu ataupun kerbau. Kemudian kambing. Harus harus berkorban dengan satu bahagian daripada tujuh bahagian unta dan lembu. Seekor unta atau lembu boleh dibahagikan kepada tujuh bahagian. Diriwayatkan daripada Muslim daripada Jabir radiallahu katanya kami melakukan korban bersama Rasulullah Sallam pada tahun Hudaybiyah dengan dibahgikan dibahagikan dibahagikan dibahagikan seekor unta kepada tujuh bahagian dan seekor lembu juga dibahagikan kepada tujuh bahagian kalimah unta di sini ada termasuk unta jantan dan unta betina jadi kambing tu satu per tujuh lah daripada kambing tujuh ekor lah. nah, kita boleh masuk share lah kalau harga lembu tu sekian-sekian ribu misalnya katalah tujuh ribu kita masuk lah seribu kalau, kalau harga lembu tu harga tiapa, tiga ribu setengah masuk lah soang lima ratus nak buat semua pun boleh nak beli sebahagian boleh dua bahagian boleh tiga bahagian semua boleh tengok kepada kemampuan Sekurang-kurangnya, satu bahagianlah Itu pun bagi yang berkemampuan. Tak mampu, makan je lah. <laughs> Disunatkan makan daging, korban. Syarat-syarat binatang korban. Yang pertama, umur. Syarat bagi unta mestilah umurnya sudah memasuki tahun ke-6. Dan syarat bagi lembu dan kambing. Yang kambing jenis Al-Ma'iz. Mestilah umurnya sudah memasuki Tahun ketiga ha. Itu syarat untuk lembu dan Kambing umur tahun ketiga Tapi kalau unta tahun keenam Memasuki tahun keenam Maksudnya dah Maksudnya dua tahun 2 tahun lebih lah, Kalau lembu dan kambing Unta lima tahun lebih kalau syarat Bagi kambing biri-biri Al-da'num Mestilah umur sudah masuk tahun kedua Atau gigi hadapannya telah gugur Kerana bersalin Walaupun belum sampai satu tahun Ini berdasarkan riwayat hadis riwayat Ahmad Daripada Abu Hurairah Yang katanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Ne'matil uzahiyatu al-jaza'u min da'ni Sebab baik, binatang korban ialah kambing biri-biri Yang berusia dua tahun dia ada tu dalam bahasa bahasa Arab setahun dua tahun tiga tahun empat tahun nama lain-lain itu nanti dalam bak zakat ha, dalam bak zakat jilid kedua nanti dia ada nanti kalau kambing tumuh, tu mau dua tahun lembu tu untuk mau empat tahun nanti ada nama masing-masing tapi sekarang mudahlah kita <coughs> kita serahkan apa, duit kepada orang yang bertanggungjawab lah misalnya di setiap surau tu ada imam ataupun pengerusi atau ketua kampung serahkan je lah duit, dia orang lah yang akan beli nanti binatang korban kita sendiri nak pergi cari pun tak tahu kan takut-takut tak kena apa tak kena syarat tak sah nanti binatang pun. yang kedua selamat tidak cacat sudah yang pertama tadi dari segi umur yang ini yang kedua dari segi keadaan binatang tersebut ketiga-tiga jenis binatang ternakan di atas mestilah tidak mempunyai kecacatan yang boleh mengurangkan dagingnya oleh itu kambing yang telah tiada otaknya disebabkan terlalu kurus adalah tidak memadai untuk dikorbankan begitu juga binatang yang nyata tempangnya atau yang buta sebelah mata atau sakit atas yang terpotong sebahagian telinganya Semua keadaan tersebut Tidak memadai dan tidak sah Untuk dibuat korban Termizi dan Abu Daud meriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib Daripada Rasulullah SAW Arba'un la tujzi'u fi adahi Al-awra'u Al-bayyinu awaruha wal maridatul bayinum maraduha wal arja'u bayinu arjuhah wal ajfau allatila tunqi empat perkara yang menyebabkan binatang korban tidak membadai yang ini tidak sah untuk dikorbankan yang jelas matanya buta sebelah yang jelas sakitnya yang jelas tempangnya dan yang terlalu kurus sehingga tidak berotak Alhamdulillah. Macam mana buku kurus tu tak berotak? Ini... bagi pergi jemput pakar binatang. Keaiban yang disebutkan di atas dikiaskan kepada semua jenis keaiban yang seumpamanya yang boleh menyebabkan kurus dan kurang daging. Kan, tujuan dia tu kita nak daging dia tu diberi kepada orang miskin tapi kalau dah kurus sangat sampai tak ada daging macam mana nak bagi masalah-masalah yang timbul saya baca dalam kitab ada yang mengatakan sehingga dia disembelihkan mesti tak cenderalah tak patah kaki tak pernah melinga kadang-kadang ada yang terjadi peristiwa bawa turun lori tengah-tengah bawa turun lori tu patah kaki lembu tu, dia tak sah ha. sehingga kan dalam kitab kata kalau tengah kita duk pegang-pegang dia, dia meradang-meradang tiba-tiba patah kaki dia pun tak sah cakap ha. Jadi kena hati-hati betul, betul lah cuma setengah-setengah lama ambil-ambil ringan lah dia kata tak apa menyusahkan orang tak ada masalahnya kalau korban tu korban wajib dia jadi tak sah kalau korban sunat tak apa. Tak dapat pahala korban pun dapat juga pahala sedekahkan daging. Kalau korban wajib maka belum lagi terlaksana kewajipan dia. Maka dia, kalau dia bernazal berarti dia kena gantilah. Maksudnya puasa tiga hari. puasa ganti kepada. apa ni? Tidak memenungkinkan nazar dia kan. Kalau korban yang wajib kena hati-hati lah. Ini dalam kitab lah. Banyak kitab-kitab mazal syafi'i. Sehingga ketika nak sembelih tu lagi Kena jaga-jaga Jangan sampai patah kaki dia Jangan sampai cacatlah. lah Kan biasanya nak sembelih Bukan macam untu Nabi Kalau untu Nabi nak sembelih Nak silakan Lain kan Ini meradang Tak tahulah orang yang Macam mana ke tak tahu Allah makhluk Tapi kena hati-hati lah Nak sampai cacat Setagi dia tak ada sembelih tu ini dalam kitablah okey waktu korban waktunya bermula ketika terbit matahari pada hari raya haji sekadar sempat ditunaikan dua rakat sembahyang dan dua khutbah kemudian berterusan waktunya hingga terbenam matahari pada hari pada akhir hari-hari Tashriq iaitu 11, 12 dan 13 Zul Hijjah. Di bermulanya waktu korban itu setelah matahari terbitlah, lah. Biasanya itu semayang kan? Semayang Raya lepas semayang itu ha, dah mulalah. Sampai hari 10, 10 Zul Hijjah, hari, hari haji yang pertama. 11 Zul hari-hari haji yang kedua. Ataupun hari Tashriq yang pertama. Kemudian hari, hari haji yang ketiga iaitu pada 12 Zulhijjah. Kemudian hari raya yang keempat, tiga belas Zul Hijjah tu ataupun hari tashrik yang ketiga. Hari tashrik ni bermula pada hari raya kedua lah. Hari raya kedua raya haji tu dipanggil hari tashrik. Tiga hari. Di mana hari tashrik ni berpengaruh hari-hari juga diharamkan untuk berpuasa lah. Hari raya Adil Fitri, satu syawal. Hari raya Adil Al-Daha, Ad dan juga hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijah itu diharamkan puasa. Dan juga disunatkan untuk berkorbanlah pada hari Aidil Adha dan hari tasyrik. 10, 11, 12, 13 dan 13 hari yang terakhir itu berakhir ketika terbenamnya matahari lah, maksudnya masuknya waktu maghrib tu dah selesai dah. Itu waktu korban. Waktu afdal untuk menyembelih ialah selepas selesai solat hari raya Disebut dalam hadis Yawai Al-Bukhari dan Muslim Perkara pertama yang kami mulakan pada hari ini Iaitu hari raya ialah kami bersembahyang Kemudian kami pulang Dan menyembelih korban Oleh itu, sesiapa yang melakukan perkara tersebut Maka dia telah melaksanakan sunnah kami Dan sesiapa telah menyembelih Sebelum itu, maka ia Adalah daging untuk ahli keluarganya bukan untuk ibadat korban sedikit pun nah, maknanya kalau sebelum waktu-waktu yang tu kalau dia dah korban dulu berarti bukan dia agak korban lah itu hanya sembelih biasa sajalah semalam-malam -mal tadi je dah semelih lah kan nah, itu lain, itu tak termasuk dalam korban lah Maksud perkataan senja pun telah menyembelih sebelum itu ialah sebelum masuk waktu sembahyang hari raya dan sebelum berlalu waktu sekadar yang sempat didirikan sembahyang. Maknanya walaupun dah dah matahari dah terbit kemudian dia terus sembelih tanpa, tanpa um, melapangkan sedikit waktu untuk uh, solat hari raya. Maka itu dianggap belum lagi sembelihan korban. Ibnu Hibban menerangkan Abu Jabir bin Mutaim, radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah SAW, "Wakullo ayamit tasriki zabun. Setiap hari tasriki adalah sembelihan. Ini dalil untuk waktu sembelihnya." Lah. Dia boleh kadang-kadang satu surau tu 20 ekor lembu kan. Mana nak sembelih hati hari tu, bagilah mungkin 7 ekor. esok 7 ekor. esok 7 ekor. Sampai dalam 4 hari tu, selesailah. Kalau dekat semasa saya belajar tu, safraka tu. Lembu 30 ekor, 50 ekor. Kambing 120 ekor. jadi nak, nak sembelih tu. Tukang sembelih sembelihnya bukan ramai Siapa pernah sembelih sini? Siapa ada pengalaman sembelih? Hmm. Ayam? Ha? Pegang ya. Sembelih tak pernah ya? ha, lagi Sebab kadang-kadang nak cari orang tukang sembelih pun susah Kalau dah ada ramai tukang sembelih Sekali jalan mungkin boleh sepuluh, Kalau ada 10 tukang sembelih Sekali jalan 10 orang 10 eh? ekor kan ini seorang yang jatuhkan sembelih. Yang lain semua tak ada sembelih. Jadi seorang-seorang dia sembelih ni. bagi Nak pegang yang ni pula. sembelih lagi. Itu yang kadang-kadang. Sehari tu boleh buat berapa ekor je. Takkan sepanjang sampai petang. Nak sembelih kan. Dia pun nak relax. <tuh>, lihat juga. tu nak lapar lagi. Kena belatih lah. Semelih. Belajar. Ada peluang. Dia ada tu. Di besi akhir-akhir dia akan bagi. Tapi kalau silan tak, tak apa tak mai je lagi tu yang masalah tu kan. Ha? Hmm. Oke okay, belatih semelih ayam Agak-agak lah. berjaya semelih ayam insya-Allah. Potong kambing pula lepas tu bo, lembu. Kalau lembu unta lagi susah. Unta lagi susah. Ada dua cara tu. Satu uh, Yang jenis Cucuk banyak kan. Dia ada antara Nahar dengan Zabah. Perbezaan antara Nahar dan Zabah. Dia ada dua istilah berbeza. Saya tak, tak nak tengok untuk macam mana. Selalu tengok lembu je kan. Lah. Daging kambing dan lembu. Memang lembu tu mengamuk kan. Nak tumbangkan dia tu lah. Berapa orang kat 10 orang boleh tumbangkan. Sampai masa dia dapat pahala tu orang yang menyembelih tu nanti dia, dia ada kelebihan dia sendiri. Kalau di, di, di pondok saya di Temburu di Jawa tu saya belajar tu dia kata kalau tak dapat pun sekurang-kurangnya sembelihlah ayam. Ini mengalirkan darah. Pada hari itu disunahkan untuk mengalirkan darah. Nah ha, sembelih ayam pun tak apalah. Yang penting mengalirkan darah pada hari itu dah disunatkan. Walaupun tak termasuk kurbanlah. lah. <laughs> kan? Apa yang dibuat dengan korban selepas disemulih? Ambil kan? Radis. Asal apa berubah? Empat. Empat puluh. Empat lima puluh satu. Habiskanlah ni baca sikit lagi ya. Eh. Sekiranya Apa yang dibuat dengan korban Seperti sembelih Sekiranya korban itu wajib dengan ya, eh? Sekiranya korban itu wajib maknanya dia bernazar tadi Ataupun dia menentukan binatang untuk dikorbankan Sama ada dengan nazar Atau ditentukan Sebagaimana yang telah kita jelaskan Maka tidak harus bagi orang Yang melakukan korban Dan mereka yang di bawah Tanggungannya memakan daging Korban tersebut Sekiranya salah seorang daripada mereka memakan sedikit daripadanya Maka hendaklah diganti dengan daging lain Atau dibayar dengan nilaian sekadar daging yang dimakan Tak boleh makan sikit pun kalau korban wajib Dia bernazar, dia tak boleh ambil Bukan saja dia tetapi orang yang di bawah tanggungan dia tak boleh Itu kalau nazar, wajib, korban wajib Sekiranya korban itu sunat maka harus baginya makan mengikut kadar yang dikehendaki dengan syarat dia hendaklah bersedekah sedikit daripadanya. Yang paling afdal ialah makan sedikit untuk keberkatan dan bakinya disedekahkan. Harus baginya makan atau harus baginya makan satu 3 dan 1/3 disedekahkan kepada fakir. Dan satu per lagi dihadiahkan kepada sahabat-sahabat jiran-jiran sekalipun mereka adalah orang kaya. Ya, itu highlight kat situ lah. Maknanya kurban sunat. Maknanya dia sedikit saja dia bagi pun dah cukup dah. Sebenarnya dia nak makan semua pun tak apa. Itu hukum dia harus lah. Maknanya dia bagi sedikit lah. Adalah bagi tu orang kata. Jangan, eh macam subuh tak bagi je. <laughs> bagi sedikit lepas tu semua dia nak makan. Tak apa. Dia ambil. Itu yang harus. Kemudian yang afdal. Ialah makan sedikit. Dia ambil, dia ambil sedikit. Dia ambil sedikit lah. Lebih kurang untuk dimasak sekali ke apa. Kalau kena lebih semua dia sedekahkan. Itu paling afdal lah. Dan satu lagi tu adalah yang bagi bagi pada tiga bahagian mana sepertiga diambil kemudian sepertiga lagi bagi orang miskin dan sepertiga lagi bagi jiran-jiran walaupun kaya jiran-jiran, sahabat-sahabat Okey ya eh? itu yang sunat, kalau yang baca tak boleh makan sikit pun kalau makan, bayar balik Walaupun bagaimanapun, apa yang diberikan kepada orang kaya adalah hadiah untuk dimakan dan mereka tidak boleh menjualnya. Kalau orang kaya diberi daging korban, dia tak boleh jual. Dia tak boleh jual. Dan apa yang diberikan kepada orang fakir adalah untuk dimilikinya. Oleh itu, dia bebas sama ada nak memakannya atau menjualnya. Itu syaratnya. Orang kaya yang kita bagi... Dan orang kaya sebut setelah memiliki daging sebut dia tak boleh jual dia kena makan boleh. Tapi kalau orang miskin suka tidahlah bila dia dapat daging tu dia nak jual pun boleh dia nak makan pun boleh. Dalilnya ialah firman Allah Taala Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru smallahi as-sawaf. faiza wajabat junubuh fakulu minha wa at'imul qani'al wal muqtar kazalika sakharnaha lakum la'allakum dan kami telah dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya maka sebutlah oleh nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat kemudian pula ia telah roboh mati maka makanlah ...sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya... ...iakini yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Perkataan unta al-budunuh yang terdapat dalam Al-Quran ialah binatang unta yang disembelih oleh orang yang berihram haji... ...untuk dihadiahkan kepada fakir miskin dan dikiaskan binatang-binatang korban yang lain dengannya... Bagi orang yang berkorban, dia boleh sedekahkan kulit binatang korbannya atau dimanfaatkan untuk dirinya. Tetapi tidak boleh dijual atau diberi kepada penyembelih binatang korban sebagai upah kepada penyembelihannya. Ini kerana perbuatan tersebut boleh menyebabkan kekurangan pada binatang korban dan merosakkan ibadah korbannya. Al-Baik Hakim merayakkan daripada Nabi SAW sahabatnya, Man ba'ajil da'udahiyyati fala'udahiyyatalah. Karena siapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka tidak ada korban baginya. Ingat tu, kulit tak boleh dijual atau diberi kepada penyembelih binatang sebagai upah. Jadi tak boleh. Sunat dan ada-ada ibadat korban. Yang pertama apabila masuk 10 Zulhijjah dan dia berazam melakukan ibadat korban. Jadi sunatkan untuk tidak menghilangkan bulu atau memotong kukunya. Oleh itu hendaklah dia hendalah menjaga kedua dunianya dengan baik. Imam Muslim meriwayatkan daripada Nabi SAW wasallam bersabda, "Idza ra'aitum Hijjah wa rada ahadukum ay yudhiha, falyumsik an sha'rihi wa asfarihi." Apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu ingin menunaikan ibadah korban, maka hendalah dia menyimpan bulu dan kukunya. Maknanya kita lah yang nak korban tu, maka jangan potong kuku, jangan potong bulu lah. Yang kedua disunatkan kepada orang yang berkorban menyembelih binatang korbannya sendiri. Ha, Sebaik-baiknya yang nak korban tu lah yang sembelih. Sekiranya dia tidak boleh melakukannya kerana uzur atau lain-lain, atau tidak mahir dan sebagainya lah. Sekejap lagi lari kambing melompat macam-macam kan. Maka dia adalah hadir bersama menyaksikan penyembelihan yang dilakukan. Al-Hakim meriwayatkan dengan sana yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Qumi ila udhiyyatikah, fashhadiha, fa inna huwa bi qatratin min damiha yughfaru laka ma salaf min dzunubik." Qala ya Rasulullah, "Haza lana ahli al-baiti khassatan aw lana walil muslimin 'ammatan?" Qala bal lana walil muslimin 'amma. Bangunlah kepada korbanmu dan saksikanlah ia kerana sesungguhnya Dengan tertitisnya titisan darah yang pertama maka akan diampunkan dosamu yang terdahulu Fatimah bertanya Wahai Rasulullah ini adalah untuk kita ahlul bait sahaja atau untuk kita dan orang, -orang Islam seluruhnya Rasulullah SAW menjawab bahkan untuk kita dan untuk orang-orang Islam seluruhnya Maknanya kalau kita yang korban sebaiknya kita sendiri yang semulih Kalau kita tak mampu nak semulih kita wakilkan kepada orang Dan kita sendiri dalam melihat Semulihan tersebut itu Sunnah lah Sepatutnya Kalau, tak, kalau kita uzur Maksudnya tak boleh nak pergi hadir Nak di tempat Semulihan Tak boleh nak tengok Tak apalah Sebab sunnah saja bukan wajib Sebaik-baiknya kita tengok Ketiga Sunat Bagi hakim Iaitu yani pemerintah Orang-orang Islam Atau pemimpin mereka Untuk berkorban Menggunakan harta Baitul Bagi pihak orang-orang Islam sesungguhnya diriwayatkan daripada Muslim Rasulullah S.A.W. telah berkorban seekor kibasi dan baginda mengucapkan semasa sembelih dengan nama Allah Ya Allah terimalah daripada Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad baginda menyembelih di tempat sembahyang di mana orang ramai berkumpul untuk sembahyang dan baginda menyembelih binatang tersebut dengan tangan baginda sendiri Al Bukhari mereka dan sahihnya daripada Abu Umair rajallah katanya Rasulullah S.A.W. menyembelih binatang korbannya di tempat dirikan sembahyang bukan ikat sahulah dekat luar lah. Ini bawa kambing lama-lama surah pula sebenarnya Okey, sembahyang terawin insyaAllah Minggu depan Yang penting tu tentang daging-daging itulah Ingat Dan tidak boleh diberikan kepada orang bukan Islam Walaupun dia miskin segalipun Wallahualam InsyaAllah sama kepada menghadapan apa yang baik itu Allah Taala pintu daripada keselamatan zailah minta ampun kepada tuan-tuan muslimin muslimat mula-mula Allah bagi kita taufik dapat kita jaga iman kita dan kita memperbaiki amalan kita dan tutup majlis dengan kafarah majlis subhanallahi wa alhamdiika syadu la wa atubu ilaihi subhanarabbika rabbil izati ma yasifun warahmatullahi wabarakatuh